Doktor Ténios Bevallom, ugyancsak meglepődtem, amikor megpillantottam Doktor Ténioszt. Képzeletemben mindenféle sötét tulajdonsággal ruháztam föl. Barna bőrű, bozontos, sörényű, komor képű, nagyszakállú, gyanús idegennek véltem. Ehelyett egy gömböjded, vidám, barnahajú, barna szemű férfi állt előttünk. Volt ugyan szakálla, de takarosan nyílt, ápolt kis művész szaká csupán. Tökéletesen beszélt angolul, kellemes volt a hangja, jól illett humorérzékkérő tanúskodó vidám arcához. Megjöttünk, mosolygott feleségére. Edvát el volt ragadtatva a föld alatti vasúttól. Eddig még csak az emeletes autóbuszt ismerte. Edvát hasonlított édesapjához, de ő is, a huga is meglehetősen idegesnek tetszett. Már értettem, miért emlegette őket, pibádi kisasszony, mint olajos bőrű gyerekeket. Mrs. Téniosz láthatólag ideges volt férje jelenlétében. Kisé hebegve mutatta be Poárót. Rólam tudomás sem bet. A név hallatára dr. Téniosz felkapta a fejét. Poáró, Monsieur Herkő poáró, De hiszen ezt a nevet jól ismerem. És minek köszönhetjük a látogatását, Monsieur poáró egy nemrég elhunyt hölgy, Miss Emily Arendell dolgában járok, felelte barátom. A feleségem nagynénje És mi az a dolog? Bizonyos kérdések merültek fel a halálával kapcsolatba. Kezdte sem poáró. A végrendeletéről van szó Jacob, szólt közbe hirtelen Missis Tenius. Monsieur Poáró Terezával és császal tanácskozott. Dr. Téniusz magatartása megváltozott, hangjából eltűnt a feszültség. – Ó, a végrendelet! – szólt, miközben letelepedett. – Igen, különös végrendelet, de hát nem rám tartozik az ügy. Poaró beszámolt, sajátos módon az igazságtól némiképp eltérően, az Arendert testvérekkel folytatott beszélgetésről, és óvatosan célzott a végrendelet netáni megtámadására. – Érdekes, amit mond, monsieur Poaró. Egyet értek önnel, valamit valóban tenni kellene. Fel is kerestem egy ügyvédet, de nem bátorított. Az ügyvédek már, mondtam a felesége ő nagyságának, óvatosak. Nem szeretnek kockázatot vállalni. Én azonban másképp gondolkodom. És ön? Dr. Ténios felnevetett. Ó, én nem húzódom némi kockázattól. Soha is tettem. Igaz, Bella? rá a feleségére, az idegesen viszonoztam mosolt. Ténios ismét Poáróhoz fordult. Meggyőződésem, hogy amikor a végrendelet készült, az öreg hölgy nem volt beszámítható. Az a lafszonnó, igen, okos és ravasz teremtés. Mrs. Ténios kényelmetlenül fészkelődött, Poáró gyors pillantást vetett rá. Kegyednek más a véleménye, madám. Mindig nagyon kedves volt velünk, de okosnak igazán nem mondanám. Azért kedves te veled, mondta dr. Ténios, mert nincs tőled félni valója, drága Bellám. Téged könnyű megtéveszteni. Velem egészen más a helyzet. Engem nem állhat, és ezt nem is titkolja. Mondok egy példát. Amikor ott vendégeskedtünk, az öreg hölgy leesett a lépcsőn. Ragaszkodtam hozzá, hogy a következő hétvégén lemenjünk, és nézzük meg, hogy van. Miss Larson mindent elkövetett, hogy megakadályozza a látogatásunkat. Ez ugyan nem sikerült, de láthatólag nagyon bosszankodott. Amire csupán egyetlen oka volt. Ki akarta sajátítani magának az öreg hölgyet. Kegyednek is ez a vélemény, madam, fordult Mrs. Téniosszhoz Poáró. Doktor Téniossz azonban nem hagyta szóhoz jutni a feleségét. Bella nagyon is látszívű, mondta. Ő senkiről se tétezne fel rossz indulatot. Én azonban meg vagyok róla győződve, hogy igazam van. Mondok önnek még valamit, monsieur Poirot. Tudja, mivel kerítette a hatalmába az a nő, Arandel kisasszonyt? Spiritizmussal. Gondolja? Egészen bizonyos, kedves barátom. Nem egyszer láttam ilyesmit. Az emberek roppant hiszékenyek. Kivált Arandel kisasszony korába. Fogadni mernék, hogy így ültették el a fejébe a gondolatot. Ő valamilyen szellem, valószínűleg a néhai édesapáj megparancsolta, hogy változtassa meg a végrendeletét, és hagyja a pénzét arra a lápszom nőre. arandel beteges volt, hiszéken. ékeny. Mrs. Taney osz gyorsan felé fordult. Lehetségesnek tartja, asszonyom. No, mondd csak el, amit gondolsz, Bella, biztatta a férje. Bátorító pillantást vetett az asszonyra. Az nyugtalanul viszonozta a pillantását. Némi tétovázás után szólalt csak meg. Én nem igen tudok ezekről a dolgokról. Bizonyára igazad van, Jacob. Önnek is ez a véleménye, Möszjő Poáró. Nem lehetetlen, hogy így történt, bólintott Poáró, majd hozzátette. Ön, úgy tudom, lent volt Basingben az Arandel kisasszony halálát megelőző hétvégén, ugye bár? Húsvétkor voltunk le, majd a következő hétvégén, igen. Nem, én az azután következő hétvégére gondolok, 26-ára ugye ugyebár vasárnap volt lent. Ó, csíko, ott voltál? Nézett rá elkerekedett szemmel Mrs. Ténios. Dr. Ténios hirtelen feléje fordult. Igen, hát nem emlékszel, leszaladtam délután, hiszen elmeséltem. Poáró is, én is az asszonyt néztük, idegesen igazgatta a kalapját. Ejnye, ejnye, Bella, csóvált a fejét a férje. Úgy látszik, romlik a memóriád. Ó, persze, mentegetőzött halvány mosolyjal Mrs. Tényios. Igaz, szörnyű a memóriám, és az egésznek már több mint két hónapja. Úgy tudom, Mr. Ez Arendel és Mr. Charles Arendel is ott volt aznap, mondta Poáró. Lehetséges, mondta könnyedén Tényios. Nem találkoztam velük. Ön tehát nem tartózkodott ott hosszabb ideig? Ó, nem, én legfeljebb egy fél órát. Poháró átható tekintetétől egy kicsit ideges lett. Nos, be is vallhatom, abba reménykedtem, hogy sikerül kölcsönt kapnom az öreg hölgytől, de nem sikerült. Feleségem nagy nem nemigen kedvelt, kár pedig, mert én őszintén rokon szemvesztem vele. Kétűnő erős egyénységű öreg hölgy volt. Hajlandó őszintén felelni egy kérdése dr. Téniosz. Tévednék, vagy valóban más villan szemébe? A hangja mit sem veszített szívéjességével, amikor válaszol. Természetesen, Missy Jöpáró. Mi a vélemények Charles és Tereza Aranderról? A doktor láthatólag megkönnyebbült. Charlesról és Szeretett teljes mosolyt vetett a feleségére. Bella, drágám, nem haragszol, ha nyíltan kimondom, hogyan vélekedem a családodról? Mrs. halvány halványmosójal rászta meg a fejét. Az a véleményem, monsieur Poirot, hogy a így roblottak. Különös módon még csász kedvelem jobban. Csirkefogó, de kedves csirkefogó. Erkölcsi érzéke nincs, de erről nem tehet. Születési hiba. És Tereza? Nem tudom, mondta tétovázva a doktor. Feltűnően szép, de szerintem tökéletesen szívtelen. Irgalmatlan. Idegvérrel eltenne lábalól bárkit, ha az érdeke úgy kívánnak. Talán hallottam Öszélyről, hogy az édesen gyilkossággal vádolták. De felmentették, mondta Poáró. Felmentették, bólintott Ténios. Az ember olykor mégis elgondolkodik. Találkozott azzal a fiatalemberrel, aki eljegyezte Miss Tereza Arandelt. Donaldsonnal? Igen, egyik este ott vacsorázott. Értelmes fiatalember. Sokra viheti, hagy kis szerencséje van. A specializálódáshoz pénz kell. Mint emberről hogyan vélekedik róla? Első osztályú vagy, mosolygott Tényiasz. De a fellépése még hagy kívánnivaló. Túlságosan kimért, pedáns. Igen, furcsák egymás mellett, Terezával. Az ellentétek vonzák egymást, úgy látszik. A Tényiasz gyerekek az édesanyjukat noszogatták. Anya, mikor megyünk ebédelni? Olyan éhes vagyok. Poáró az órájára pillantott és felkiáltott. Mille pardonsz? Késleltetem önöket, holott már ebéd idő van. Elbúcsúztunk, Tánia széktól, de egy-két percig még elidőztünk a halba. Poáró telefonát, én a fogadópultnál vártam rá. Egyszer csak Mrs. Ténios közeledett bentről és gyorsan körülnézett, mintha keresne valakit. Megpillantott és sietve hozzám lépett. A barátja. Monsieur Poáró, elment? Nem, telefonál. Beszélni jó vele. Idegesen bólintott. Poáro ebbe a pillanatban kilépett a telefonfülkéből, és hozzánk sietett. Monsieur Poáró, kezdte halkan sietősen Mrs. Téniusz. Szeretnék mondani valamit önnek? Feltétlenül közölnöm kell. Parancsoljon madam. Roppantól fontos, suttogta az asszony, ugyanis elhallgatott. Dr. Kenios a két gyerekkel épp akkor lépett ki az írószobából. A doktor is csatlakozott hozzánk. – Néhány búcsú szó, Monsieur Poáróhoz, Bella? – kérdezte nyájas mosolyjal. – Igen. – Mrs. Tenios tétovázott. – Nősz, csak ennyit akartam mondani, Monsieur Poáró, szólalt meg végül. – Ha Tereza elhatározza magát, mi mindenben támogatjuk. A családnak össze kell tartania. Viccented belekarolt a férjébe, majd elindultak az étterem felé. Nem ezt akarta mondani, Poaró, mondtam, miközben Ténioszék eltűntek. Mrs. Téniosz meggondolta magát. Igen, Monami, bólogatott poharó, meggondolta magát. Vajon miért? Bárcsak tudnám, suttogta a barátom.